România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. După 2 ani de dezbateri, legea care obligă marile magazine să vândă mai multe produse românești a fost aprobată de Parlament și va merge la promulgare. Proiectul stabilește că ponderea alimentelor produse de fermierii români în hipermarketuri trebuie să fie mai mare de jumătate. Micii agricultori susțin că legea îi va ajuta să concureze și ei cu produsele de import de acum încolo dar marile rețele de magazine amenință chiar conchiderea unor unități dacă legea va fi promulgată de către președintele Claus Iohannis. În esență, legea asta a găsit calea de a nu încălca nici libera concurență nici legile Uniunii Europene, căci chiar acestea permit unei țări să impună rețelelor dominante să aibă produse nu dintr-o anume țară, ci dintr-un așa numit lanț scurt de aprovizionare, adică să fie produse local, de fermieri cum ori fi ei. Desigur, local vă dau un exemplu pentru un hipermarket din București, poate însemna mai degrabă de la Rusie, din Bulgaria decât de la Oradea din România. Dar oricum, producătorii noștri vor avea și acolo un avantaj față de turși, față de spanioli. De altfel, adoptarea acestei legi a fost unul dintre motivele protestului organizat la începutul săptămânii de fermieri în capitală. Ei sunt nemulțumiți și de prețurile impuse la achiziție de supermarketurile astea, dar și de ignorarea produselor românești atunci când prețurile nu sunt suficient de mici. Unii analiști economii susțin că, în mod inevitabil, această lege va scumpi alimentele în România și va reduce concurența, ceea ce ar putea afecta calitatea produselor. Iar toate acestea nu vor fi în avantajul consumatorului. Nu e însă ca și cum, în momentul de față, produsele din hipermarket ar fi acum cele mai de calitate. Iar despre prețuri... Dacă după scăderea dramatică a TVA-ului încă mai vorbim despre prețuri bune, ce avem mai întâi în vedere? Interesul consumatorului sau interesul producătorului? Aceasta este dezbaterea de astăzi. Consumatori și producători, ce ați fi dumneavoastră, vă invit să sunați la 0372069599 037 și să spuneți dacă președintele Claus Iohannis ar trebui să promulge această lege sau să o trimită înapoi la Parlament. Bună ziua, Dragoși! Bună ziua! Las în primul rând vreau să spun că nu sunt nici producător, nici comerciant ca să se înțelege mai bine consumator. Producător sau consumator? Consumator sunt. Aici vorbim da. de marile rețele. eu sunt convins că dumneavoastră nu sunteți scarfur. Alo, Cora! Da. Da, da. Bună nu ziua, un, uh, un întreprinzător care se ocupă de comercializare de produse și are avea nevoie de intrare ca să susțin sau nu această lege. Eu aș fi vrut ca cei care se ocupă de această lege în primul rând să discute un pic condițiile în care se fac aceste achiziții pentru că sunt dăunătoare activității economice clar, sunt condiții foarte grele și atunci producătorul român nu-și mai poate permite. De ce să vândă la jumătate de preț către un supermarket care îi dă banii la 90 de zile când poate să vândă până magazine până mici întreprinzători privați care îi plătesc mai bine și plata pe loc sau în termen Pentru că de 30 Este de zile. în momentul de față o supraproducție fantastică de alimente în România, de aceea. Nu e Sim. ca și cum ar fi 100 de mii de consignații care să ia lui brânza. Eu mă cred înțelegeți? că este vorba de o slabă distribuție a produselor. Avem probleme și pe partea de distribuție, da. dar hai răspundeți la întrebarea asta. Ce ar trebui să facă președintele Klaus Iohannis și de ce? Să nu o promulgem în formă în care este acum. Condițiile de comercializare față de producătorii locali sunt mai importante decât prezența în proporție de 51% în uh, supermarketuri. Păi dumneavoastră ce ați vrea să negocieze Iohannis pentru producătorii locali? Nu, nu, cei care se ocupă de lege, să păi o completeze de așa manieră. Să, ei vreți să negocieze, adică să spună și în prețul cu care să-ți ia uh, carfurul sau? N-am înțeles. Nu, să nu oblige pe acești uh, întreprinzători uh, de mare anvergură să condiționeze pe micul producător să-i dea, să spunem, 3 tone de brânză anual în condiții de achiziții foarte slabe. Stați un pic, Dragoș, dar se creează oricum un levier de negociere foarte puternic în momentul. Vreți, deci dumneavoastră, vreți să-i spună, să-i să zică, hai, i dăm 3 kg dacă 3 ai, nu-mi da 3 tone, că mie 3 tone îmi trebuie. Să mă exprim altfel. Aș fi vrut să-l oblige pe acest întreprinzător cu hipermarketul, supermarketuri ce au ei în România. Așa. 30 să, de să, fiu... să fie exact în locale un fel... din zona în care îți desfășura activitatea. Noi mm. asta vreți să fie un fel de consignație, un fel de piață. Să transformați oh. hipermarketul într-un soi de piață de gros în care să vină țăranul și să vândă cât are și el acolo, trei legături nu, de pătrunjel? Nu, nu, nu, tot comercializarea să răspundă răspunderea uh, hipermarketului. A, deci să dea și banii țăranului, cât ai mai că trei legături de pătrunjel, de la carforul în ce mai departe. Nu, nu, nu, organizată, dar nu vreau să ajungă ca un producător român care produce, să zicem, cu 10 lei kilogram de brânză, da? să-l să vândă acolo cu 5 lei. Bine, Vreau v să fie un pic protejat. Vreți, vreți mai mult decât este deja protejat. Deci dumneavoastră sunteți nemulțumit, deși această, le această lege oferă, așa cum v-am spus, un, o modalitate puternică de negociere. Că ăia cu cine să discute dacă tot zic băi, stai un pic, nu ne convine prețul. 0372069599, Elena, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, Moise, eu nu pot să îi dau soluții președintelui țării și uh, nu cred că noi suntem în măsură să facem asta. De atunci de ce aș mai vrea eu să... Eu aș vrea să semnalez o problemă a producătorilor, spre exemplu, din Dăbule. Eu nu sunt producător sau în București sunt consumator, dar cunosc foarte bine situația de acolo. Vorbim de lubenițe? De ce vorbim? Vorbim de lubenițe. Exact. Dar ei, ei nu produc doar lubenițe. Ei produc și roșii, produc și castraveți, și varză și o măsim. Exact. Sunt niște oameni extrem de muncitori, de la doctorul și profesorul din sat și până la ultimul pensionar. În momentul în care au terminat programul de lucru, își scot halatul, își scot hainele, cravata și se duc la Bostan, așa se numește. Cunosc Toți această muncesc. realitate, Elena. Cunastă. Da, chiar eu însumi. Eu sunt din, nu de la Dăbuleni, dar sunt din Oltenia, în copilărie. Vă rog să mă credeți că niște ani de zile am vândut lui Benite în piață. Deci ca să știți cu cine stați de vorbă. Treceți la exact, subiect. Deci, și, sunt uh, niște, niște simpatici, gata, îi simpatizăm pe toți din departe. Profesorii debuleni. mei, profesorii da. mei, îi întâlnesc în piață și vin în piață și vând, cei care au acces. Așa, și care-i problema? E o generată dramă. Pe, nu, deloc și îi respect pentru chestia asta. Problema e că nu i respectă toată lumea și eu știu cum sunt umiliți în piețele din, din București. Pentru Dar că. Nu asta vreau să da, spuneți-mi, că... deci nu înțeleg de ce, de ce ați făcut uh, la ei referire. Cum sunt umiliți? De ce? Asta vroiam să vă spun. Ei trăiesc cu adevărată dramă în momentul în care stau cu pepenii în Boston și nu reușesc să-i vândă pentru că în pieța, foarte puțin dintre ei reușesc să intre. Pentru că wow, este supraproducție. De Elena, Elena, este supraproducție. Așa se întâmplă într-un moment. Nu, nu, a, eh. nu, aceasta este cauza principală. Cauza principală este uh, prezența intermediarilor care cumpără pe nimic de la Dăbuleni Pepenii și vin și i vând în piețele din București și intimidează în toate modurile posibile și șantajează și amenință și uneori le cumpără marfa pe preț de, de angro Adică se duc cu cuțitele, le, le, deci se duc peste ei acolo la Dăbuleni le pun cuțitul la gât și zic, îi zic băi dăm Pepenii Că dacă nu, nu, nu știu. Ce... Nu, nu, păi, nu. Da? În piețele din București Deci la Dăbuleni de acolo Elena, acolo la Dăbuleni, ei, buleni... ei vând pepenii, că vor ei, nu i obligă nimeni să facă asta, căs la ei acasă nu cum este ar un veni. Fel, este, este vorba de cerere și ofertă. Exact. În momentul în care ai foarte mulți pepe. Exact, și este supraproducție, nu poți să știu asta. cu ei în piață și nu ți se creează o piață de desfacere. Cine vreți să creeze? Cine e... să creeze piața păi, de desfacere? Evident, că legea ar trebui să să ajute în acest sens. Eu cred că aceste supermarketuri ar putea fi o piață de desfacere bună pentru producătorii ca cei din Dăbuleni, cu o condiție. Legea să fie în așa fel gândită încât să prevină tot felul de, uh, cum să le spun, de ale legii și să aibă de câștigat. Tot intermediarii. Uitați-vă la legea reducerii TVA-ului. Câți dintre noi, consumatorii, am beneficiat de această lege și câți dintre producători? Nu, în momentul acesta, prețurile din magazine sunt mai mari decât înainte. Dumneavoastră vreți să ia rețeaua Elena? Avem și noi o discuție aici? Nu vă mai aud. De ce să nu mă auziți? Acum vă aud. Acum vă aud. Propuneam să avem o discuție. Dumneavoastră propuneți să o ia Carrefour. Doamne, nu știu, să nu se superește de la Carrefour. Mai zim dinule și mie niște caufland Să ia la așa prin debule din poartă în poartă, și să zic că dă -mi și mie câte lubenița ai. Ia, hai, dă-le încoace ce să le iau. Asta vreți noastră Elena. Nu, dar, dar de ce să ajungem la. Pentru, la ca, asta pentru că dumneavoastră aveți o problemă cu distribuitorii când rostul lor exact ăsta este. Să strângă de la mici producători și să vândă către mari rețele. Nu, n-am spus nimic de distribuitori, eu am spus de, intermediari. Comercianții, păi, de, sunt, comerci... da. de comercianții care se duc și cumpără pe nimic și vin în piețe și au acces în piețe, uh, iar producătorul care vrea să intre în piață nu are acces în piață. Uh, și revin la exemplul cu uh, legea scăderii TVA-ului. Uh, uh, eu cumpăr lapte de la dozator, din trei surse. În două surse, laptele s-a făcut uh, 3 lei uh, litrul, pentru că a scăzut TVA-ul după scăderea TVA-ului. Într-un alt uh, loc, este 3,50 în continuare. Și de nenumărate ori am întrebat, doamne, dar de ce n-ați scăzut? De ce, dumneavoastră, beneficiați de această reducere a TVA-ului? De ce n-ați scăzut prețul? Ca și eu, consumatorul să pot să beneficiez de asta, și mi se spune, nu vă combine, vă duceți în altă parte. Da. Păi, eu mă duc în altă parte, Pe, poate pentru mine acei 50 de bani. Nu reprezintă nimic, dar pentru. Și v-ați dus și în altă parte dintre... sau nu v-ați dus? M-am dus în altă parte pentru că eu știu că trebuie să sancționez un, e, un să spun... în acest fel. Deci, m-am fost acum vreo două săptămâni la nunta al fratele meu la Timișoara, m-am întâlnit cu un meu de la, de la Severin care uh, are vocuțe. Și mi-a povestit, bă, măi zic că să știi că am scăzut prețul. Păi, zic, de ce mă mișule? Păi, de ce mi-a fost așa târșală Toți au scăzut cu un leu, eu aveam în coadă, v-am zis, el are calitate. Deci, tot ce face pe vacile lui vinde, cum spuneți dumneavoastră, Elena, la un dozator în piața la Severin. La 10 dimineața termină tot. Are practic abonamente. Oamenii vin în fiecare dimineață acolo și cumpără pentru calitate. Și a scăzut prețurile. Păi, de ce? Păi mi-a fost trășeală. Toți au scăzut, am scăzut și eu, dar mai puțin. Și am avut probleme cu consumatorii. m au întrebat, băi, dar de ce ai scăzut? Adică, e vreo problemă? Ioan, bună ziua! Bună ziua! Hai să ne referim la legea asta. Că fiecare are câte o problemă cu mâncarea. Deci dacă nu avem extraterestri în mâncare, nu știu ce să zic. Vă rog, poftiți, Ioan. Eu sunt de acord cu legea. Nu mai am o nelămurire, sincer. Dacă vom fi în stare, dacă producătorii vor fi în stare să susțină acest 51%. Da, eu o problemă asta. Da, eu cred că nu. Deci, încă o dată, vă spun. 70% aproximativ din ceea ce mâncăm în România este produs în România. Noi avem o producție fantastică de alimente. Potențialul agricol al țării noastre este infernal. cu dumneavoastră. Deci putem hrăni vreo trei țări cât a noastră, cât, vreo trei populații cât populația noastră, că, indiferent că vorbim de grâu, de lapte, de ce vreți dumneavoastră, colegul legumele stăm mai prost, dar ne ajută colegii bulgari Și bulgarii mm. din România, mai zis Eu. și sârbi. Mă înțelegeți. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu mă refer în momentan, ca exemplu, la carne. Da. Eu am vrut să-mi fac un proiect pe creșterea puiului de carne. După ce mi-am făcut calcule, prețul de abatorizare cu subvenția care mi-a dat statul român, îmi acupăr cheltuielele. Adică dacă fac, muncesc degeaba. Nu câștig eu ca și producător, nu mai câștig niciun leu. Frica în dumneavoastră v-a momentul... pus o frână. Nu, nu e vorba de frână. Fie că, că mi-am făcut calcule pentru că vă rog, am experiență în creșterea puiului de carne, am mai crescut Așa. pui de carne cunosc dar în momentul ăla, a făcut calculul exact deci, deci undeva e o problemă eu... cu calculele dumneavoastră nu ba, e, da. mă e o problemă, nu iese pe ce no. fermă v-ați făcut? cât câți pui? Da. eu vreau să fac o fermă de 40.000 de, de, 40 de pui de carne și dacă faceți calculele pe 100.000, vă iese cu profit sau nu? La 100 de mii, nu știu dacă pot să-mi fac un proiect pe fonduri europene, iar din fonduri personale n-am de unde să fac asemenea chestii. Da, faceți calculele acolo, vedeți? Aia e problema. Da, da, dar ideea este că sunt foarte mulți producători mici care au 10, 20, 30 de mii de pui da. și trăiesc din asta, trăiesc cu familii, trăiesc din, din, așa. Din, din așa ceva. Aceștia ce fac? Între ei, Poate mai ai producători care au 100 de mii de pui pe serie, își permit, își permit să iasă în profit. Dar eu mă refer la foarte mulți producători ce Vor, vor face vor pune lacătele pe ferme Și mă, mergem acasă, facem altceva Dar de, de ce să pună lacătele? Pe dacă, nu mai, dacă nu e profitabil dacă De ce să profes... nu fii profitabil? Până la urmă profitul ține de preț, nu? Da, dar ideea este că când abatorul îmi dă un anumit preț Iar că da. îmi acoperă restul cheltuielilor Și eu nu ies cu nimic da. cred mă că nu îmi rentează Asta, asta eu... e, o, e o situație de monopol Abatorul respectiv impune un preț Monopol sau, nu știu, poate să fie un -mă oligopol? Creați-mă că în, zona... în am, am vreo 5 abatoare de păsări. O să alegă oricare, dar toate dau același preț. Păi da, Asta se numește oligopol. Ia dați dumneavoastră un telefon la Consiliul Concurenței, plângeți-vă un pic pe acolo să facă eu o investigație, să le ia puțin e mailurile că nu toți sunt așa sofisticați, și să-i prindă. Poate au stabili prețurile. Da, avem probleme majore de reglementare în România Dar exact acum, când în sfârșit avem o reglementare pe partea asta de alimente, a zice eu chiar curajoasă Vă că nimeni nu vrea să zică nimic despre ea Mănâncă cineva din hipermarketuri în țara asta? Iulia, bună ziua Na Dorin, bună ziua Dorin Alo, bună ziua Mă bucur să vă aud să la subiectul. Da, legea este bună, ar trebui, uh, pentru că se reglează exact cum spuneați mai devreme în funcție de preț. Adică, să zicem că cele din import sunt mai ieftine, o să se golească rốturile cu la ieftine și că nu o să mai fie, dar n ieftină o să cumpere din restul de 50 negativ. De negativ. cred rastru. că cred că am înțeles, eu am înțeles altfel legea decât dumneavoastră. Nu ei, nu sunt, ei nu sunt obligați aia. să vândă, ci sunt obligați să aibă în magazin 51%, adică s-ar putea să vândă doar 49%. Mă înțelegeți? Da, deci pe rast o să fie 51% din produse românești. Da, dar dacă pe, se vândă uh, la străine mai mult, presc. alea se aprovizionează, adică nu e ca și cum gata domn, le-am terminat, le terminat pe astea din uh, import și acum așteptăm să le vină și pe ale românești okay. ca să mai aducem din import. Cu o altă lege care se desfigura în ultima vreme pentru niște prețuri minime la produsele din afara Uniunii, și tot așa, s-a putea să se mai reglementeze. Ce vreau să vă spun este. Ha, urmăriți emisiunea de zi de am avut știre despre asta cu două săptămâni. <laughs> Într-adevăr, așa este. Există o reglementare pe care România nu a folosit-o niciodată, prin care ne-ar permite, de exemplu, să punem un preț minim pentru roșiile din Turcia, că nu din Uniunea Europeană. Exact. Haideți să vă zic altceva. Nu știu cum o să aplice chestia asta pentru că, în momentul de față legea asta cu uh, produsele românești sau din altă parte. În momentul de față, eu cred că supermarketurile, uh, și-am întâlnit în mai multe supermarketuri, uh, exemplu care o să vă acum, Pun ce etichetă vor ei, că produsele sunt din România sau din Bangladesh. Din nu, ori cred ori că care își nu cred că-și permit. Nu cred că-și permit să uh, fure în... la modul ăsta, să știți. Totuși, vorbim Haideți de niște vă, firme vă serioase. Spun exact, concret, pentru că n-am făcut poze, îmi pare rău. Uh, în raft, uh, portocale de Grecia, iar pe bulimutele alea care sunt pe fiecare fruct în parte, scris în arabă. Uh, în alt supermarket același lucru. Stas, de ce, dovedește de fapt, España, ce dovedește faptul că era scris în arabă? Pe cuție scrie Egyptian Garden sau ceva de genul ăsta. Da, e interesant ce spuneți. Deci dumneavoastră ziceți că e bună legea, că ar trebui să o promulge băsesc că era să zic Iohannis. <laughs> da. <laughs> Cineva mă jură printre dinți. Deci ar trebui să o, să o promulge Iohannis, dar nu va fi aplicabilă, ziceți dumneavoastră Dorin. Păi ar trebui văzut procedura de aplicare a ei, că de cât se respectă din... Uh... Asta este într-adevăr o problemă. Cine urmărește aplicarea acestei legi? Urmează să mai vorbim despre asta. 0372069599. Bună ziua, mitică! De ce nu stați pe fir? Îmi pare rău, e un subiect greu, trebuie să dezbac cu oamenii. nu zic, gata, domnule. O promulgă, nu promulgă și trec mai departe. Costel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, foarte interesant subiectul de astăzi. Uh, sunt de acord și. Și eu cu promulgarea legii, uh, cum ați spus mai devreme, există posibilitatea ca uh, supermarketurile să aibă 51% din sortimentație de proveniență românească. Se vândă și 49, să vândă 49%, da? 49% uh, din, uh, din export. Asta bazându-ne pe calitate pe calitatea oferită de uh, furnizorii români. Mai degrabă pe preț, depinde la ce vă referiți. Noastră, cu ce vă ocupați, Costel? Uh, lucrez în bânzări și, prin culmea, bă, trec prin supermarketuri destul de des. Uh, sunt de acord că prețul o să facă diferența, dar dacă ce vindeți... de vindeți? Marfă... Carne. Vindeți carne. Și e mai bună aia, ziceți, din Belgia? Uh, nu, doamne ferește. Dar Care? Eu vă vând carne românească, nu vreau. Să, pe piața pe care activez eu în momentul ăsta pe zona de refrigerat, nu există altă. Uh, nu există prea mult furnizor de carne uh, uh, proaspătă în România în momentul Smithfield ăsta, oricum... și Muntenia, corect? O Smithfield și Muntenia pentru supermarketuri, dacă nu mă înșel. Uh, da, numai că eu activez pe altă uh, rasă, să spunem, decât cea oferită de Smith. Midfield și Muntenia. Adică pe niște porci mai grași. Eu nu. Sunt pe pasăre și pasărea este aproape 100% <gri> o de România de, de furnizori din România. Furnizori români. Ok. Deci ideea este că e mai bună pasărea românească sau nu e, e, nu e mai bună? Este decât mult mai porc. bună pasărea românească. Și atunci care ar fi problema ei? De ce n a intrat în mod natural în hipermarket? Mă rog, a intrat, dar... A intrat sub marca proprie, din ce știu eu, din ce în ce mai mult. M-a și nervii. Um, ideea cu marca proprie e o chestie bă, care afectează atât pasărea, cât și bă, afectează tot. Toate, toate celelalte produse de la un capăt la celălalt. Marca proprie vine în spate cu un volum mare, da. bă, mare care este preangajat către, fu către furnizor. Da. Și atunci uh, furnizorul uh, își face calculele și zice Da, pot să-ți fac uh, cantitatea asta de Au mapă A zis, Costel, noastră faceți, faceți vreodată cocoșel la ceaun? Mie îmi place să-l fac Și așa mi-ar plăcea să găsesc și eu niște cocoșei în supermarket uh, Mai gălbiore, așa, și mai mă înțelegeți nu aschilopați Așa urăsc să cumpăr produse sub marcă proprie E adevărat, ele sunt mai ieftine și sunt tentante Dar adevărata problemă este că pe rapturi nu prea mai găsește altceva decât marca aia proprie. Avem niște producători mari de pui în România, mai ales pe zona de Ardeal, care se luptă din răsputeri să reziste acestei presiuni extraordinare făcute de hipermarketuri, de a vinde sub marcă proprie, adică să zică pe produsul tău să scrie numele lui, să-ți dea un volum foarte mare, un preț de sclavie, dar să-ți vândă și în Serbia, și în Bulgaria, și în Ungaria, și așa mai departe. Mie nu mi se pare că asta este drumul către calitate și nici către prosperitate, sincer să vă spun. Da, mă rog, ce știu eu. Florin, bună ziua! Bună ziua, munițeție și ascultătorilor. Uh, legat de subiectul tău, eu uh, sunt din Izbiceni, unde se practică intens legumicultura. Unde, unde? Și Izbiceni. Ce județ? Izbiceni este old. În old, okay. da. Da, Sino. da, da, ok. Este o zonă în care se practică interzis și marea problemă ale gumiculturului, adică eu văd cu oic bun legea asta și ce aștept eu de la legea asta, ca în, în acest moment să se facă acei intermediari de care doamna de mai devreme spunea că nu vede cum. i vede cu să facă cine? Să-i facă hipermarket-ul? Nu să-i facă hipermarket, să, facă hipermarket să se de unde? în comunitate... Știți cum nu, nu, e, fiecare îl fiecare așteaptă pe Iisus a lui Unii așteaptă nu, nu, nu, să, fie, să vină președinte Iisus, alții pe, să fie președinte pe, de Consiliul Județean vreau să, vreau să fie un distribuitor la hipermarket care să vină nu, și să se ridice el așa, să vă facă dumneavoastră distribuție Să fie pe zona un fel de asociație Păi și cine vă împiedică? Până acum cine vă împiedica să o faceți? Nu ne-am ridicat nu ne nimeni, numai că pentru chestia asta îți trebuie foarte multe probări și îți trebuie foarte mulți bani ca să faci ce. Nu, nu este adevărat. Iertați-mă să vă contrazic. Știți că ea de la Matca din galați, au așa ceva? Știți că s-au bătut cu mat și nu e, do e doar un exemplu. Au și ăștia de aici din Dâmbovița, de la noi, de lângă Târgoviște. V-am zis că sunt niște comunități de bulgari care se pricep și fac în mod tradițional legumicultură. Asta în condițiile în care legumicultura reprezintă, cum să zic eu, partea cea mai profitabilă, cu cea mai mare valoare adăugată din tot ce înseamnă agronomie. Zootehnia este altceva. Deci, Florin, ca să revenim, stau tirurile aliniate la, la, la ca la galați S-au bătut cu, hi cu hipermarketurile și când nu s-au mai înțeles, au început ei să-și exporte mărfurile doar ca să nu le dea pe nimic. Doamnă, de ce n-ați făcut la fel? Olten pentru... ce sunteți. Pentru că, pentru că la noi în zonă n-a existat posibilitatea. S-a încercat să se facă așa ceva și nu s-a reușit. Au încercat până acum vreo trei persoane. Da. Eu și legea încercat... asta a sperat să facă ce anume? Eu vă spun că tot ăia de la matca o să intre în, înaintea de noastră. Aia clar, pentru că ei au deja așa ceva și noi nu avem. Pentru că și-au căutat De mai bine interesul, pentru că și-au ales mai cu grijă liderii, pentru că au fost mai organizați, poate pentru că au renunțat la orgoliile personale. Ortenii or, sunt mai cunoscuți decât moldovenii pentru orgoliile lor. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Știți cum e? Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. E bună sau nu e bună legea asta? Gabriel, bună ziua! Bună ziua. Moite. Vă ascultăm. Ce să facem? Dacă știu eu la iarnă cred că marea problemă se pune la legume și fructe. Nu, că cred că carne, brânză, lactate deja deja mare parte sunt producători români Deci, zici că o să facem revelionul fără roșii. Da, la iarnă eu ce spălă. Am făcut și anul trecut fără roșii și întotdeauna îl fac fără roșii, dar ce roșii ale de revelion sunt niște vreme devoci. Pentru marketul. La ce să fac? La legume, fructe Ce o să facă? Deja plâng de emoții că și nu știu ce o să facă de roșii. Și producătorul trebuie să, trebuie să știe că nu-și poate vinde marfa pe marginea șanțului. Dar de ce nu? Poate... Pentru că trebuie să asocieze cumva. Ca să-și poată fundă, că, să vinde să marfa către un supermarket. Asta cu marfa vândută pe marginea șanțului? Sau poate nici nu vrea. De de de Gabriel, de unde sunteți? Din București Și vă duceți vreodată la Târgoviște? Nu, no, destul de rar Sau, sau în trecere sau... Deci când o luați Transitezi. pe partea asta Când faceți la Buldana dreapta Spre Târgoviște O să găsiți o grămadă de oameni Care au solarii și care Vând da. la poartă și roșii și la part... poartă, da cred la parte da o o parte dintre ei o parte dintre ei nu vând roșii din solariile lor pentru că le vând înainte să se coacă. Eu știu chestia asta. Dacă faceți stânga spre Titu de la Buldana, o să intrați într o zonă unde pământul este mai fertil decât în partea asta la Buldana și s-ar putea ca s-ar putea dacă faceți stânga să nu găsiți roșii din Turcia vândute la poartă. Mă înțelegeți? Dacă faceți dreapta s-ar putea să mai găsiți și din alea. Cam așa e în România. Pe de altă parte pe de altă parte, la Dăbuleni și unde mai povestea Elena mai devreme, doamne, deci s-au creat niște situații dramatice, când sunt ani buni și se fac roșiile, că tot am vorbit despre ele, dar numai legumele în general. Prețul le scade în asemenea hal încât le vând oamenii la poartă cu roaba pe un leu. Ceea ce e muncă aruncată. Mă înțelegeți? Da, poate și din cauza asta vin legume și fructe din Polonia din cauza că preț, ce... În cauza că producătorii nu sunt asociați cum trebuie. Deci vândă marfa organizat Părerea mea nu Cred eu. Îi ajută această lege sau nu? Păi să vedem dacă se aște sau nu. Că de la țăran până la hipermarket e un drum lung. Nu e chiar așa. Acum sunt hipermarketul peste tot. Da, nu, să... Trebuie o grămadă de hârtie, o grămadă de... Nu, trebuie, Cate, trebuie, nu știu, încă o dată vă spun Trebuie mult interes, ambiție și determinare, cum zicea Hagi Adică, nu lăsați spații pe teren 0372069599, Carmen, bună ziua Bună ziua, domnule Guran Eu vă vorbesc în calitate de o persoană care se duce cam de două ori pe săptămână la marca Că tot am vorbit despre asta da. Eu am un mic magazin Așa. Și încerc să iau de la, de la țăran direct, tot în ideea de a avea un preț mic și marfă bună și proaspătă. Așa. Cea, cea mai mare problemă de care mă lovesc eu la Madca, și cred că este o problemă și în aplicarea acestei legi, care eu cred că este foarte bună de fapt, este faptul că majoritatea activității de acolo comerciale este nefiscalizată. Eu nu iau cantități mari, pentru că nu, nu vând niște cantități de ordinul sutelor de kilograme, de ordinul zecilor, aproape în fiecare zi. Ca să găsești uh marșul fiscalizat, adică să ea dea hârtia aia de producător cu care tu să înregistrezi în contabilitate, deși ei sunt neplătitori de TVA, deci deodată este o problemă acolo, dar nu contează. Nu e, o problemă, eu, eu problemă, nu, nu e chiar da, o mare problemă nu, nu, asta. Nu e o mare problemă, dar asta se rezolvă. Nu asta e discuția. Da, Puneți dumneavoastră TVA-ul dacă asta? sunteți plătitori. Nu e nicio problemă. Exact, exact. A. Da, nu, nu asta e discuția neapărat. Vreau să spun apropo de proporția în prețul respectiv cu cât va crește el când va ajunge la supermarket, dar nu asta e discuția. Deci eu pierd aproape o zi întreagă ca să pot găsi oameni cu marfă bună, relativ bună la preț, care să-mi dea această hârtie. Pentru că 80% din cei de acolo refuză pur și simplu să fiscalizeze activitatea. Dar, dar marfa ca dar să ei, intre pe rapurile, nu cine știe ce de pierdut, pentru că în calitatea nu lor de producători, de ei... Nu știu care este, eu de mentalitate. Nu știu. Nu știu care e explicația Deci ei dacă se organizează ca persoană fizică, agricolă Sau cum se numește, asociație familială Mă chiar nu au mare brânză de plătit Adică statul chiar îi ajută în toate feluri Deci asta este o realitate cruntă Eu nu vorbesc din povești Eu vorbesc realitatea cruntă Eu nu știu ce știți noi astăzi Dar vă invit odată să mergem într-o zi incognito așa Și să vedeți care e realitatea adevărată este peste tot, cred că este asta. Care-i soluția, ca Carmen? Intra, deci legea ca e bună, să... dar ziceți dumneavoastră că problema da. lor e că nu înțeleg partea asta cu hârtire, cu fiscul. Una la mână. Deci ei neapărat trebuie să se organizeze cumva, să aibă depozite de unde să supermarketurile să vină supermarket să-și să aleagă masă. să deci, s-au încercat aia? asta cu piețele de gros? De exemplu, în București nu. au reușit și n-au reușit. Adică... Trebuie, nu piețe de gros. Nu. De trebuie anumite asociații ale lor. Da. Ale producă... Asta e părerea mea. Deci legea e bună, dar chestiune... sunt sceptică că da. ea va produce niște efecte senzaționale. Da. da. A doua chestiune, după părerea mea, este țăranii sau producătorii, ca să le spun așa, nu, nu au o, un discernământ în a, a, a sorta marfa, în a pune marfa pe calități. Nu au deci know-how, că nu au discernământ. Da, nu no au, da, know-how, așa cum spuneți noi astea. Exact, facă... da, okay, da, și... Adică te trezești ca ai luat, să spunem, ei, să dau exemplu foarte simplu, roșie. La ei roșie ah. vine un pax din acela de bandane, pe care ei le umplu, așa, ei, Trezești că dacă nu ești foarte ager Găsești în 80% din cazuri În basura de 20 de kilograme Cel puțin 3-4 kg În mafă amestecată veche Care nu corespunde Unui anumit standard De calitate Carmen, Așa, cunoașteți, de care... cunoașteți termenul șmecher? Da, Știți da, de unde vine el? Vă da, acolo șmecheria este generală, domnul meu. Nu deci... stați așa, știți de unde vine cuvântul șmecher, cum a intrat e, în limba? Nu, nu știu, nu. E o poveste pe care am întâlnit-o și la noi la Olteni, dar am înțeles că și brașovenii au, de exemplu, o legendă de acest fel. Este un cuvânt care vine din limba germană și înseamnă degustător. <laughs> la noi la Olteni, de exemplu, la Severin, se spune că el a intrat în limba odată cu venirea cavalerilor Teutoni în 1270 când au făcut cetatea Severinului, au descoperit vinuri bune acolo au au început să cumpere și să ducă către Germania după care își-au dat seama că la scurtă vreme vinurile nu mai erau așa de bune. Așa că au început să vină cu degustătorii după ele. O poveste similară am descoperit și în zona Brașovului, o zonă săsească, unde e posibil ca acest cuvânt să fi venit pe linie directă. Altfel spus, Carmen, astea sunt probleme generale ale comerțului. Luați-vă un șmecher, un degustător cu dumneavoastră, fiți atentă la ce cumpărați. Sigur că liniile de distribuție și de ambalare în comerțul modern sunt importante. Adică cine și imaginează că o să transformăm Carrefour, Cora, Kaufland-ul peste noapte în piața, piața, piața Galație frumoasă? În piața domenii, bine, vine cu mine în studio, să știți. Deci nu le putem face peste noapte supermarketurile astea să le transformăm în piețe de legume și fructe. Acolo e nevoie de niște standarde. E nevoie, într-adevăr, de calitate, de ambalare, de mai multe lucruri, de cantitate, de un anume preț. Dar mai mult decât să-ți facă status, să-ți creeze cadrul în care să duce o negociere cu un gigant cum este o rețea de supermarketuri, ce ar putea să facă? Teo, bună ziua! Salut, Moise! Gând la gând, ce ar putea să mai facă statul? Părerea mea că nu e o lege bună, dar pleacă de la o idee foarte bună. Trebuie să-i ajutăm pe oamenii noștri de la sate să își vândă marfa și noi trebuie să mâncăm produse românești și produse ok. Dar, și aici vine un mare dar, trebuie să ne uităm de ce nu ar cumpăra supermarketul produsul românesc. Pentru că, din păcate, produsul românesc nu-i oferă, pe lângă roșia în sine, celelalte lucruri de care supermarketul are nevoie ca să-l pună în raft. Și anume, îi trebuie siguranță în aprovizionare, îi trebuie certitudinea calității, îi trebuie constanță în aprovizionare și, din păcate, lucrurile astea nu le acoperă legea. le repet. Stați un pic, plecați de la o premisă greșită, chiar de la o prejudecată. Iertați-mă, Teo. Sunteți din domeniu cumva? Nu, absolut deloc. Am Atunci... lucrat în vânzări către hipermarketul și știu ce doresc ele. Nu, iertat. Vă rog să mă credeți că există niște prejudecăți înfiorătoare din punctul ăsta de vedere că produsele românești nu sunt de calitate. Mă ocup de această problemă de aproape 3 ani de zile și în cele mai multe cazuri s-au dovedit a fi prejudecăți. Măi eu cumpăr doar din piață. Știu calitatea produselor românești și o prefer oricând celor din import. Să <sus> fiți sănătos are nevoie Adică chiar vă țin pumni să fiți sănătos În sensul ăsta, Teo Să fiți dumneavoastră sănătos La cât cumpărați din import Eu mănânc mai mult pe românește, Așa și chiar mă simt bine Eu cumpăr <sus> din piața românească De la seranul care vine în piața Asta spun Moise Dar hipermarketul are nevoie de certificarea acelei calități Eu mă duc la aceeași femeie în piață Și cumpăr din același loc De la aceeași femeie sau de la încă două trei Și sunt sigur că mănânc bine. Pentru hipermarket lucrul ăsta nu este suficient și de-aia spun că legea, pe lângă faptul că ar trebui să-i oblige pe, hiper, pe cei care operează hipermarketurile să cumpere produse românești, ar trebui să vină la pachet cu încă o altă lege care să-i ajute pe țăranii români și Ministerul Agriculturii să facă ceva în ideea de, într-adevăr, de a-i dezvolta, Iertați-mă, dar avem Perfect. A: să invețe. Noi avem niște standarde de calitate de când am intrat în Europeană care sunt importante. Adică, partea asta cu securitatea alimentară să ne înțelegem n are legătură cu legea asta. Nimeni care nu respectă normele de securitate alimentară nu va intra în hipermarket. Pe de altă parte, știți cum e. Ne luptăm cu niște mentalități care sunt înfiorătoare, vă spun. Deci, eu n-am mâncat roșii până cu două săptămâni. Pentru că eu știu ce înseamnă roșia făcută în grădină. Și știu ce înseamnă roșia coaptă pe vapor. O văd, o miros, pur și simplu. Iar când o tai, îmi vine să plâng. Așa că prefer de prin octombrie să nu mai mănânc roșii până prin mai. Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, două lucruri aș vrea să spun. Dacă aș putea, aș vota cu două mâini legea asta, pentru că este un pic mai mult decât nimic. Dă o șansă producătorului local. Ok, la momentul ăsta el poate nu s-a dezvoltat, poate nici n-a întrezărit cum să o facă, dar îi dă o șansă să acționeze, să intre în aceste conturi. Eu lucrez la un combinat de vinuri din zona Vrancei și intru, dar mă ocup pe piața de retail tradițional din zona Moldovei retail tradițional, cum a sunat da, asta. retail -a... tradițional, a, asta ar însemna fără conturi. Mai ziceți o dată, vă însemna... rog, cu accentul voastră dulce așa, retail tradițional? Da, un retail tradițional, sună foarte frumos. Ok, ca să trecem pe asta, voiam să spun un lucru. Se vor crea mecanisme, pentru că suntem oameni, trăim într-o societate și automat, când apare o oportunitate, vom găsi și niște soluții. Vă ați evidențiat exemplul de la masta un exemplu foarte bun. Cu siguranță vor exista și piața lactatelor și piața cărnii, deci oameni care e se un vor coaliza, oameni care se vor coaliza, vor întrezări această oportunitate. Vă spun că cu siguranță prin felul ăsta vor dispărea multe din taxele ascunse în supermarketuri. Și eu mai am o idee. Nu știu cât ar putea fi implementată chestia asta, dar eu n-aș vedea-o rău. Ar vedea-o pe acea etichetă care îi spune, mă, produsul este din cutare loc. Sau îi spune caracteristicile, dacă vor fi trei lanțuri, producător, intermediar și cel care vinde, final, Supermarketul, Dom'le, mai sunt trei rânduri. Am luat-o de la producător cu prețul ăsta, intermediarul a avut o comisiun de 5%, în supermarket o găsești cu 20%. Nici măcar nu e așa. Nici măcar nu e. E, e, e. e ceva mai complicat, dar e în esență mai simplu. Pentru că ați dat de exemplu laptelui. Vă pot spune că, uite, eu, am lucrat, eu știu asociații, chiar am fost și trebuia să fac, noi am și făcut filmarea la Năsal în Ardeal, unde asociația Someșul, care e o asociație de fermieri pur și simplu lucrează cu o multinacională mare acolo mă rog, eu nu sunt foarte încântat de multinacională respectiv. am făcut și filmarea după care n-am mai dat-o la televizor pentru că am aflat că președintele asociației candida pe la Cluj și am zis asta este, Dumnezeu cu mila, nu mă asociez cu nimeni și cu nimic, indiferent că e vorba de promovarea unor produse românești dar ceea ce încerc să vă spun este că, de exemplu totul ține de finanțare. Adică, dacă lucrezi cu cineva care vrea cantitate, adică tu poți să-i dai cantitate mare de lapte, să zicem, iar el vrea să obțină un preț cât mai bun. În același timp, tu ai niște costuri foarte mari cu, dau un exemplu, nutrețurile. El poate să-ți financeze nutrețurile, adică să-ți dea input pentru că el are finanțare, iar tu îl plătești cu lapte în felul acesta. Sunt modalități care sunt cunoscute și ultra-cunoscute în vestul țării pentru a obține vânzări pe calitate bună și cantitate mare. Din păcate, noi nu avem acest know-how. Mie mi se pare că în loc să o stilizăm în momentul de față sau în loc să se o stilizeze în raport cu uh, multinaționalele, producătorii români ar face bine să se împrietenească cu ele. Adică, ok, legea asta uh, impune așa un fel de, sau e un cadru, dacă vreți, de căsătorie cu forța, lui au amenințat că închid, că se potolesc, că pleacă, că mai știu eu ce... Nu să fac așa ceva. Sunt mult prea dezvoltați. Au investit mult prea mult, în, mult prea mult în România. Dar de aici încolo mă gândesc că ar trebui să se așeze și unii și alții la masa păcii, la masa prieteniei și să negocieze. Pentru că, de exemplu, dacă un Carrefour, o Cora, un cauflan sau mai știu eu, sper să, un mega -image, să nu fi uitat pe cineva, are capacitatea de a finanța exact Dezvoltarea unor lanțuri de distribuție și de ambalare. Da? Lanțuri, deci lanțuri care să colecteze pur și simplu, dau exemplu ăsta al legumelor, dar nu e numai el. Da? Asta poate duce la scăderea prețului, în final. Prețului de la RAF, despre el vorbim. Un preț mai bun pentru producătorul român este necesar. În momentul de față sunt în faliment cu toții. De aia s-a și ajuns la presiuni pentru această lege. Dar folosirea puterii financiare, puterii de finanțare a hipermarketurilor, printr-o asociere, exact pentru a obține și intermediere și cantitate, și calitate este necesară. că ar, Mi se pare că am vorbit puțin astăzi totuși despre interesul consumatorului. Dacă nimeni n-a reușit să se arate cu adevărat interesat de asta, mă rog, o să, o să zic că a fost vina mea. Totuși, cred că s-a creat un cadru important și deși e o hipstereală așa în România cu chestia asta, doamne, cum să o obligi, că eu cumpăr ce vreau și vreau să găsesc tot ce vreau în hipermarketuri, eu consider că această lege este una bună. România în direct cu Moise Gurat la Europa FM